بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانبیاء اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق تا حساب دا دی تقیامت تا وهم في غفلة معرضون او دی پخپل خپل جهالت کې مخړون کې دي د قیامت نه ما ياتي من ذکر المرب محدس نظر اغلې دي خلق ته سنسیحتو خپل رب نا نوې او تازه الا استمعون مغردي او رذلين هم يلعبون عظیم مشغول دي په خپل کارونو کې لا هي تن قلوبهم غافل دي ظلم زده دي و اسر النجو او پټه کړه جارګارې کسانو چې ظالماند دي پیغمبر په حق کې او ذوي هل هذا الا بشر مثلكم نده دا ساره مگر بانده استازو پشان افتعتون السحرا وانتم تبصرون نوه خلقو تاسو جسحر ترازه اوینه تاسو پسترگو بانده چه دا جادو ده قال ربی عالم القول پی السماعی والارضی اوې پیغمبر چې بشکره زم ما خپويږي په خبره کاسمانونو کی ویو کزما کو کی وی او والسمی او العلیم او دا الله وريذن کې دار سو او پويږي درچا په حال باندې بل قالو خبره پري خدا نوایي جدا دا ګونه دی ګډ وډو چي دی بیانې بل افتراو نو بیا وی چې نه بلکې دا قران دی زان نه جوړ کړي بل هو شاعر نو بیا وی نه بلکې دی شاعر دې فلياتنا بیااتن کما ارسل الاولون پس را دي مون تاس موعجزہ سلاۃ لے ګل شیوه پیغمبرانو تام ما منت قبلهم من قريه اهلكنا ایمان دراو له مخ کې د دینایو کلی چې مون هلاک کړي دي نو اي دي ایمان راوړي اَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مونږ نه دي غلې مخکستانه مگر سړی چې وحي به موږ لذيذه فاسألوا أهل الذكرين يخلقوا تطوسوكه عالمان ان كنتم لا تعلمون کچې رتا سو پخپل نه وما جعلنا اوم جسدا منغنو پیدا کلی پیغمبران داسی بدنونا لا یاکلو نتواما چخوراک بے نکو وما کانو خالدین اونو اغی ہمیشا پا دنیا کی صم ما سوزقنا اوم الوعدا بیا مونگو رشتیا کلا د پیوم برا نصرا وعداد نصرت پان جهنا او ومن نشاؤ پس خلاس کلا مونگ دی لرا اوغا مومنان چیز مونگا خوا خوان و احلکن المصرفین اوغا لکڑی دی مشرکان خلق لقد انزل اليكم كتابا في ذكركم يقنن من نازل کړه تا کتاب قرآن چې باوی کې استاد تعریف دے اړې کې استاد او نصیحت ته تاسو دومره سوچ نه قسمنا من قريه اللہ وی سم رمونگا چک چکلل اغکلی کانت ظالمتن چو ظالمان وان شعنا بعدا قوما آخرین او بیا پیدا کلل مونگا پست دینا قومن نور فلم ما حسو بأسنا عذابی چ کلا او بیلیدو عذاب زمونګه دغه قومونو اذاهم منها يركزون زدهغه وخت کې بعد عذاب لا تخفيذل پوندی به ورکو له اسونو لا ترکذون आवाज کړی شو چې متخته ورجعوه الى ما اطربتم فيه او واپسه هغه ستا چې تاسو بګېډېر خوشاله کړی شوې اوساكنکم اوقلو کورونو تا لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه د خیر خیریت قالو یا ویلنا ان كنا زالمین نو چیرې وکلی قومونو جهالاکته مون مونږ لار ازکا چې مونږ ظالمانو زالت تلګه دعوا بس هميشه او هغه چې غددي په خپل عذاب کې حتا جالنا او حسويدن تر دې پورې چې موږ ارذل دي لرا ټول دلدل خامذين او سارشو او ما خلقنا السما والارض وما بينهما لاعبين موږ ندي په یاد اسمان او زمکه اوس چې په منند دي د્વાلو کې دي ابس لو اراذنا نتخذ لهوان الله یې کچره مونږ غوخته چې ونی سوزان لا صد لو بوشه د کبي بشوا نا شو لاتخذنا وملت الذن نمون باندې ولی او د خپل طرف نه خپل اخو ان باندې ان كنا فاعلين کچره مونږه زکار کوونکی نا منگا کار نکو بل نقذفو بالحق على الباطل بلکی منگارا غرزو دی حق لرا فباطل باندی چکل دنیا کی پیدا شی فیدمغوهو نجو بلکی در باطل فیضا هوا زاہق قصنا فصابا غر رکشی دنیا نا ولكم العلل مما تصفون اوې خلق او تاسو غوته باقیه ده دا وی خبره د وژنا چې بیانوي په دې خلې باندې چلالر نازولښتې په دې خلاله کیږي او خاص د الله په واکو اختیار کړي دي ارسوج جبال سوانو کیږي او په زمګه کیږي ومن عند لَا يَسْتَكْبِرُونَ برروونه ععبته او غ چې نزدي د الله سره مطبې غوي نه کې د الله د وَالنَّهَارَ ولا يتحصون اوسترږنا يصح نله لاوانهارا تصح وي اللهله را نبيตะ بعدن ستوري والراضي اولادو ظلم اميت ازو عليه اتم من الارض اياني ولي دي خلقو خدایان پدې زمکه کې داسې هم ينشرون چې دی به بیا مجون ځکې پس تمર્ગ نه داسې علی و وسره لو کان فی ما الہاتن الا الله بالفرض کچره په زمکاسمان کې نور خدایان بغیر د الله نه لا فاسداتام د زمکاسمان بروان شيو لکملکونه چروانیږي پس الله پاک دی الله نشریکان نه رب العرش مالک د عرش دی اما صفون دا غي پاک دی چې د مشرکان ولا بیانې لا يسألو ما و كي كي. يسالون ما يفعلون دا نه تاسو نشی کېږي دا غاسو چې کوي کو څوک علا کوي کو څوک پیدا کوي او میسلون د خلق نه تاسو کېږي شی زديد عملو عم ام يتخذون ذونی اعلیه ان ولیدي خلقو بغیر د الله نور څوک او کار سازان قلحاتو برآنکم اتوه چراول دلیل ها زا ذکر من معیم دا بیان دا قرآن چی ده ذکر ده او دا نصیت دا غا چا چه معصر دی و ذکر من قبلی او دا نصیت دا غا قومنو چه مخ که زمانو دا غا یو خبر دا الله آخر کې را لے دا توحید دے بل اکثر لا یعلمون الحق فهم معرضون ہاں کتا اکثر یت تک ہو رہی چلی ولی نمانی اللہو یہ غی پی اکثر خلق حق نو پی جنی نو زکت نو انکار کی چوی پی جنینا غلی بینکارو کی کانا او حق او باطل نبی یان زکه انکار کوي عمر صلی الله علیه و سلم قبلک رسول من دې دی غلې مخکستانه پیغمبر د بل څه ده پاره په بل خبره الا نوہی له مگر وحی بام کوله دته انه شان ذا لا اله الا انا فعبدون. چنش تیبل سوک حاجت روامد ادگار مگرزیم رضو ما بندگی کوئیم پیغمبران دا خبر بیان کلا او جی چا حق نپیجن زنو اغیسو وی اغیل تخبر او کلا وقالت تخضر رحمان ولدن او دا مشرکان چن ولد رحمان ذات وزاند پار سوک نازا ولی سبحان الله توبا الله پاک دې د اسماء جناز وليدي ملک داسو وه بل عباد مکرمون دل ل بنديان دي عزتمن جل الله ول عزت ورکړي لاسبقونوا بالقولي دا بالقول دې موږ را اختیار نشته نشي مخکې کې دې د الله نه په خبره کې وهم بامر يعملون دید اللہ اللہ اللہ او دې د الله په حکم سره چاليږي هر کار کوي یا له ما ما بین ایدی ما ما خلفو الله خبر دې دا حال چې مخ کې د دې نو چې نو پیدا کړی نو الله تعالی او دا حال چې بیا رسته وي چې پناشي دې مخ کې ومنو رسته ووم بیا ني انا ذا ولي يسو ولا يشبعون الا لمن ارتضوا او كتا شود شفاعت پتمایه چې ملائک بمون شفاعت کوي دې شفاعت نشي کوله مگر چا دا پارا چا د پاره چلاته نه رضا شي او دا مشرکان الله خپه دی وهم من خشیتہی مشبقون او دا ملائک دا اللہ دا حیبت نار وقت کی پیارکی دی ومن یقل منهم انی الہ من دونی اوہ سوک چوئی دا دی مخلوقنا چه ماسر هم قادریم خالقیم رازقیم کچای یوسی بر دعوی اکڑا بغیر دا اللہ نا کذالک نجزی جهنم ولای اذا حصل سزا ورکوم په جهنم کې هر چا جزان تا نسبت د خدای ته وکوه ولای جهنم کې به ول سزا ورکوم کذالک نجزی الظالمین دا سمون سزا ورکو ظالمانو مشرکانو له اولمی الی الذین کفرون چې کافرانه او سوچ سوچنه کوي دې خبره چې دنیا نو نو الله پیدا کړه بیا به پناکی ان السماوات والارض كانتا رتقا چې به شک د اسمان اوس نو کیچو بندو خلیه بنوي نو د اسمان نباران کیدو نو د زمو کی نظرونه کیدو فَفَتَقْنَا هَٰذَا وَمَا لَايُمُ نَضَالَ پران استل چې خلکو څخه ګټه دی او اسی نضال استومانه پران پخپل کوي وجعلنا من الماء كل شيء حي امون ګرزولې زیږوونه هر یو شی تازه کوبه زبرې اللہ ویدی ولی اقین نکی و جعلنا فی لرد رواسیان تمید بهم او پیداکل المنگا پز مکا کی مضبوط غرون چی اون خوزی پا دیبان دی و جعلنا بیا اللہ او پی جاجن او پیداکل منگا پا دیز مکا کی پلن, پلن دید پاره چې خلق پیو بل تورسی او یا الله سما سقف محفوزا او ګرځوم دي اسمان لرا یو چت چې بچدې زه هر سنه زه هر ایب نادار نقصان نه شیطانانه غروسې دون او من آيات یا مرزون او خلق ز دې قدرتونو د الله نه مخلوون کیږي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر الله ذاتي چې پیدا کړشپا او رز نور او سپوږمۍ کلن فی فلکی یصبحون هر یو په خپل اسمان کې لامبو او ان کې دمانه او د کولاولو زما آسمان کې کولاو کړو دا څه زونه به پیدا کرو بما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مونږ ندیار کړه یو بندل را مخکستانه همیشه اله اگر خضر علی السلام افایم متہ د استمرت خوشحالی نو کته مول شوي فهوم الخالدون رضی بهمیشه سو کل نفس ذائقه الموت بچ کے ذل نشتا ہر یو نفس و سکون کے ذمرغ دے اگر ک نفس تجبریل وی نفس تام بیاوی نہ موت نہ نش وچ کے دے ونبلوکم امتحان کو پتہ سبان نے خلق کو اس دنیا کے بے شر و خیر کلف ہمارا سرا کلف صحت سرا کلف غربت سرا کلف دولت سرا فتنہ د دپاره چې کاررا او کوټ معم شي شاکر غیر شاکر معلوم شي ولی نه تررجون مونږ ته ستاسو واپس کېدل دي چې او صبال ته ورکول شي پزاره کل نه کفرو او کله چې ونی تا کافران خلق عبره تا مشر نوي تا ته را این یتخیدونک اللہ و زوان ننیسی تالرام اگر پتو قسران اگر پتو قیدا دی احاز اللذی یذکرو آلیتکم وی دا حساری دی چا عیبون رو باسی استازو پا دیخ دایانو کی بل خبری نشتا وی دیسن شکولی و هم بذکر رحمان هم کافرون او ذیذ الله پنوم باندې ذ الرحمان پنوم باندې ډیر سختین کار کوي هغه پنوم باندې بزګرني خپل خدای په دې خوشالي خل خل انسانو مین اجل پیدا کړي شوی انسان د تلوارین سوري کوم آیاتي او تاس تاسو تا خپل قدرتنا عذابنا فلا تستعجلوا الله وی تلوار مکوے ویقولون ایدی متى زلوا دو کله وی ذا قیامت ان کو صبر تمام شو ان کن تم صادقین کی چرتا سرشتنی ہے لو یعلم الذین کفروا الله وکاش کو پیده دا کسان چکا ویراندی حین لا یکوفون ان وجوی یمنارا با غوخ باندی چنه بشیلری کوله ز خپل مخونه نوور ولا ان زهوری یم نه خپل شاگانو نوور ولا ان انصرون انا بغذیم دا زکلی شی د خپل عالی هاونا بل تاتیم بغتتن بل کیرا بشی زی تا قیامت ناساپا حیران بکیدی لره ولا يستطيعون ردها بیا طاقت لري دي چې واپس کې قیامت ولا هم ينظرون انا بذل مهلت وركليشیين ولقد استهزئ ان اي پیغمبران جنکي غما يقينا تو غكليشي وي بي رسول من قبل کا پدې رو پیغمبران پورې مخکستانه فحاق باللزی نسخرو منهم ما کانو بی استازئون اغیبا بیچه پا دباندی با عذاب رازی اول طبا عذاب رائی پا کسانو باندی چه کولی پا دیکی ما کانو به استازئون اغیبا بیچه پا دباندی با عذاب چه غیور پورا طوکی کولی قل من یکلعکم باللیلی والنهاری وایا او تا چې شوق دے چې ستا صاحب عزت کوي د شپې او د ورځې من الرحمن در رحمان ذات عذاب نو د مصیبت نو نه بل ذکر رب معرزون بلکې دی د ذکر د خپل رب نه د توحید د خپل رب نامه خړون کی دی تاثیر اس ذاتيات نشتا ذللا نام پہ بدلږي امرهم الئات اي زه دي په نور سو خدایان دي تم ناوهم چې دي بچی د مصیبتونو نه من دوننا الله بغیر زمونږ نه چې مونږ ته لا یستطيعون نصرا ان فزهم الله ای زه دي الہی چې طاقت نه لري د मदत تخپل زانونو څخه پالزان بچي ولا هم نه یوسحبون او نبدا خلق زموننا بلک اسره مرګري کلي شي چې زمون بچي معلومه تناول او اباهم بلک خبردار چې لا یمنګ مزي ور کلي خلق لره او د دې مشران لره چې سغوالي خپل الهانه غوالي والاویزو ولا ورکم صحت ولا ورکم اولاد ومال ولا ورکم نو یقین پاک پل اخدایانو پیدا شي چیزا دی. دی, دی دی دی دي اپنو دی متعنا منفیدی دی دی خلقو لهم او دی مشرانو لهم حتی توال العمر تر دی پوری چی اگدش واب دی باندی زمانه دا جهل مارسی یرکلو افلائی رونا ایدی نگوری انا نعت الارضا چی منگرات لکو دی زمک دا کفر تا ننقصها من اطرافها دا سی چکمو دی لراد طرفنونا فتح کیگی زمک اسلام زیادی او د کفر کمی گی دی نپوی گی چی دا اللہ اخفل حق غالب کئی افا هم الغالبون دی بزورا ورشیوسو قُلْ وَايَ وَإِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِوَحْيٍ بِشَكْلِ ذُخَيْرُمْ تَسُوقُ وَحْيَ سَرًا ظَنَّ النَّاسُ وَهْمًا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ دُعَاءً حُنَاؤُ رِكَالَ خَلَقُونَ أَوَازُ لَرَا وَدَاعَت أو لَرَا إِذَا مَا يُنْذَرُونَ كَلَّتِ ذِي يَرُلِ شِي وَلَمَّا صَدُّهُمْ نَفَثٌ الله اوی داو خیر خیریت تن ذکر دی خوشحال دی خواب کچر ارسی دی خلق تاییو وگما پوکے دازار درستان لیاقولنہ بیا بچگوئی یاوی لنا چی دیر خراب شو ډیر خراب شو انا کننا ظالمین ذکا چی منگا ظالمانون ونضعو الموازین القستوان اللہ ای کی ود منگا غتلی. ثن صفو يوم القيامه تي پردہ قیامت او تلل وکیگی فلاۃ ظلم النفس شیان ظلم زیاته ونشی یو نفس را ذره هم چسی کڑی جنابو تا کارش وین کان مسقال حبتن من خردل اگر کوي او عمل جزئی پاندا زاد دانی دوری اتینا بها الله هی مون به حاضر کوو وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اللَّهُ يُبْلِجَ سَاجِتٌ نِشْتَا پوره یو مونږه حساب کوونکي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ او یقینا مونږ ورکو موسى عليه السلام او هارون عليه السلام لرا داسې کتابونه چې فرق کوي د حق و باتل. او باطل او غرړاوه او ذکره لل متاقین او صیت عبررت تپاره د متقییانو نه یخ شو او نه ربونبلغب دی چېریږي د خپل رب نه او لیزلی نه دی فغی پیمان را وړی و من ساعتې مشبقول او دقیاممت نه ډیر په یاره وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ عَنْزَلْنَا او دا قرآن یو ذکر دے نصیحت تے دا خیر و برکت تے ذکر چمون نازل کردیم اَفَاَنْتُمْ لَهُو مُنْكِرُونَ نو خلکو تاسو دا قرآن نو منکار کواه آنور خبری خوستکے اَفَاَنْتُمْ لَهُو مُنْكِرُونَ نو تاسو دا قرآن نو انکار کواه دلیننا کليو الکتاب النا په خواني او بسم الله الرحمن الرحیم لقد آتینا ابراهیم رشد او من قبل یقنا ورکلون غی ابراهیم عقل مندی محق د دې پیغمبرانو نام وکُن نبي العالمين او په قابلیت باندې اذ قال له بي وقومه كلا چې وی درخ په پل پلپلار تا او قامت ما هذي التماثيل التي انتم لها عاكفون سديده تصويران چې تاسو غوړئ ته پراځه په عبادت باندې قالو ویری وجنا ابا انا لھا عبیدین من دې موږ مشران خپل چې دې بوتان عبادت به کوو قال لقد کنتم انتم و اباؤكم فی ظلال مبین علیہ او ابراهيم عليه السلام يقينا تاسو او ستا سوا مشران ټول په خارې گمراهي کې دي قالو اجيتنا بالحق و دي چې ابراهيم عليه السلام تر اغله پرشتیاو پرشتيا وسره ام انت من اللهيبين ياي تم سرا تو کې قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن او ايبراهيم عليه السلام چينا رب تاسو هغه ذات چې رب د اسمانو د نظم دی هغه چې دې پیدا کړی دی به مثالا وانا لا ذالکم من الشاهدین او زه په دې خبره باندې پخ په لې اقرار کوونکې يم او تل لا او قسم دې په لاله باندې چې زبا علاج کو مستاسو دې بوتانو بعد پس دا غې چې تاسو واولې شاکون کی په وصوی گرزل اغیل را ٹکلی ٹکلی اللہ کبیرا لهم مگر ناغلوی بط دی اغیر پری خود لعلهم الی یرجعون دید پارا چی کی واپس چی یا دید پارا چی فکر راشی او اللہ تروجو کی کالو من پهلهذا عالیې نه و دي چې چاکړي د دا کار زمونږ خدایانو سره ان له منظوا ب شکه دا خو ډیر بین سا په دی قاللو سمع نه په زکوور هم نو دي چې مونږه دي د دی دی یو نوجوان نه چې ددي خبرې کوي دي پسې لي یقالو له ابراہیم او خول خلقوط ابراہیم وینو قالو اویدی فعتو بهی راولی دلرا علا آئین الناس مخامخد خلقو لعلهم یشہدون دید پاراچ طولی اوینی یا ټول پہ گواہیو کی نبیہ و سزاور قَالُوا عَنْتَ فَعَلْتَ آزَا بِ آلِحَتِنَا اوی دی آیا تاکڑ دی داکار وزمونگ دی خدایا نصر ایبراهیم قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُمْ آزَا اوی ابراهیم علیہ السلام چنا کڑ دی دی کار لرا دی مشر دی روغ موڈ تیو تبری پوگا دی فاسعلوهم تاسو دینا تپوسو تا کے انکانو ینتقون کچری دی خبری کئی فرجاو ایلا انفسهم دی واپس شو خپلو زاننو تا خپل گریوان کی سوچ فقالو سوچ دم فقالو نیوی انکم انتم الظالمون بې شکه تاسو زالمان یبې انصاف یې چې زاسو مابودان نو عبادت کوي چې ځان نشي ساتلی ثم نو کیسو رؤوسهم بیا پرېستې شو په خپل سرونو باندې ملامت شوم لقد علم تما ها انفقون چې ابراهيم عليه السلام ته په ويږي چې دې خبرې نه کوي قال ابراهيم عليه السلام اف تعبدون من دون الله اي تاسو عبادت کوئ بغیر د الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تداش خدایانو چې نه تاسو الله سره په دذر کول شي او نه لري کول شي اوف لكم ولما تعبدون الله <تصفح> بے زاری د ستا او دا را چانه چې تاسو عبادت کوئ دا بغیر د الله نه زغوستاسو نه بے زارایم افلا تاقلون تاسو دومره سوچ نه کوئ قالوا حرقوا انصروا الہتکم او کله قوم جوسوا د وېدلرا امداذو کای ذ خپل خدایانو ان کنتم فاعلین کجر تاسو سکار کوون کیه قلنا یا نارکونی بردا و سلامن او يمنګا چې او را يخشه او د آرامشه په ابراهیم علی السلام باندې چې تکلیف ورن کی و اراضو به کذن د را دکړې وای السلام سره د ډېر لوی چل چهلا کې کې وځالنا اول اخسرين پس اوګر ذل مونږ دی لرا ذلیلہ ونجنا ولوتن امغه بچو ابراهيم عليه السلام لرا ولوت عليه السلام لرا الیل الارض فی ال الارض التي باركنا فيها للعالمين اغزمو کتاب ووته چې موږ به ګی برکت اچولې لپاره د ټول مخلوقاتو چې زموږه د ش암 ده او حبنا لهو اسحاق اموږه وبا هو د تایسا عليه السلام وياقوبا نافلہ او یاقوب عليه السلام په نام کې او کلن جالنا صالحين اریو گردولی امونگا تکامیابو خلقنا وجعلنام ایمتن یهدون بی عمرنا امون گردولی و دیل رام د دن جه دایت بے کودم پا حکم سرا خلقتا باوحینا ایلیم فعل الخیراتی امون وحکل و دیتا داغی عمالو،, عمالو چه ده دینو و اقام الصلاة ده پابنده ده و ایتاز زکاة ده ورکولو زکاةو و کانو لنا عابدین او دی خاص منگلره بندگی کونکی ولوتون آتیناو حکمو و, حکم و علمو نجیناو اولو ت علیہ السلام چې ورکل موږ دلته پیغمبري او علم او خلاص کوم موږ دلته دا غې کلینا کان تامل الخوایس چریبا عملن کل ډیر ناکاران انهم كانوا قوم سوئن فاسقین یقینا داو قوم ذو لوط علیہ السلام بذامل و فاسقان و ادخلنا في رحمتنا موږ داخل کو دلرا په خپل رحمت کې انه من الصالحين يقينن وذو تلي السلام د ډیر نیکانو خلقو نام ونه ان اذن ذمن قبلو او یاد که نوح علیه السلام چه آواز کلو اللہ تا در طولو نمخ کی فاستجبنا لہو اللہ امونگ ولا دعا قبولکل فنجینا و آلو من الكربلازویم بچک مونگ دل راو احل دل را داری مصیبت لوینا په سرناو منقام الذي نه قد ذبو بهآ نه مون د د کړی د په مقابل ل د قام ح کې چېجن کلي ياتونه ظمون کانوقامه ان یقینا و د قام د نوحل سلام قوم ډیر بدغرقنا هم جمعين په غر کومونږديله را طول. وذا وذا وسليمان علیہان آیات کا واقع داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اضیح کوما فی الحرز کلاچ دی دوازو فیصلہ کوله په یو پټی کې ان نفشت فی ونم القان کلاچ سره د له پاوې کې ګډی دی او قوم وکنا لحکمهم شاہذین او مونږه د دې فیصله ته حاضر ففهمنا سليمان مونږه پور کړی و د دې فیصله سليمان عليه السلام ته او کلا اتینا حكم علم او هر یو ته او زی دواړو ته مون ور پیغمبریو علم د شریعت څخرنا معذا او د الجبالله مونته بیک دا او د اسلام سرهقرونه یسباحنا اوتیر چېدي به هم تصحوي د الله اومرارغانو بهوي و نه فين اومونږدي کار لره کوونکیو ددي س اختیار نو پهلمنا او سونه تلبوس من تعلیم ورکلو داود علیه السلام تا جوراولو دا داس لباس دا جنگ لتحسنكم من بأسكم چه بچ کی تاسو لراب واخد جنگ ستاسو کی فهل انتم شاکرون نولی تابیکړم موسیلیمان له سلام لرا هوا اشپتان چډی رتی زوا تجریب امره روانه وو په امر د زسرہ ال الارض الیتی بارکنا فیها هغه زما کې د شام تا چې کې خیر او برکت اچولیو د خلقو لپاره وکنا بکل شیان عالمین او یومنگا پا هر سبانده پویدون کی، امین الشیعاتوینی، او بازی دده شیطانانونا، من یغوسونو لغو، حقا دیچی غوپیوی دل را پا دریابونو کی، ویا عملو نا عملا دو نظالک، او کارو نا کئی کارو نا بغیر دده نا، وکنا لهم حافظين الا يمنجا ذي شياطين لرا قابو كون كيو و ايوبه اذن ذا ربه او یاد ک امتحان دا یوب علیہ السلام کله چواز کله رب ته انی مسنی الذر چبه شکار او رسید ما تا تکلیف الشيطان وانت ارحم الراحمين او يا الله تو زیات رحم کو ان کے زہر چاہنا من ولا دعاء قبول ما به من ضر لريك منغا مصیبت او مرض چبد تر سید له واعتهناه اهله اوارکمونگا دو تابیا احل دو ومثلہ هم آهم او دو دی پشانتی نورم ورسرا رحمتا من عندنا دا رحمتو زمونگا طرف ناپدی ایوب علیہ السلام باندی و ذکرال العابدین او دایو نسیت و عبرت تی دا پار دا عبادت کونکو ویسمایل و ایدریس او, آو یاد کې امتحان د اسماعیل اللہ السلام او دی ادریس علیہ السلام او دلکفل علیہ السلام کل من السعابرین او دا ټول پیغمبران دیر صبرناکو وادخلنام فی رحمتنا مونگ دا خلکلو دی لرا پخپل رحمت کی او دا خلکلو دی لرا پخپل رحمت کې انهم من الصالحين بشکدا پیغمبران تنیکانو پاک و خلق و نو وزننه او یاد که صاحب دمئی یونس علیہ السلام از ذهب مغاظبا کله چلالو چې غصه په خپل قوم باندې چولی باندې راوړی او ظننه الا نقدر پز ګمانې وکړه چې موږ پد باندې ازمې خنکو ازمې ختم پېوکو فنا د فی ظلماتینو आवाज کړه او چې غې والي واپډې روتی اروکي الله الله الا اله شان دا دې چنيشته بل سو حیات او اخلاصون کې د مصیبت نامه ګرځې سبحانک تپاکی ده هر آیبنا انی کنتو من الظالمین بیشکایم زود محتاج خلقنا ما سرس نشتا چیزا انخلاص کما تا ته محتاج اما فست جبنا لهم نمونگا هم ددو دعا قبول اکلا و من الغمم او بچ کومون دل را اخلاص کومون دل را د ډیر لوی بوج نه وکذالک انن مؤمنین او اللہ دا سې الله ای زمو دا چې زبا بچ کوم مومنان چې ما تاواز کیما نسوالو کی او زکریا او یاد کې فریاد د زکریا علی السلام اذنہ ربو کله چې आवाज کله خپل رب, کل رب ته رب لا تؤاخذني فرضان چه زما رب ما پریدی ما لريوازي وانت خير او ته به تر د ټولو وارثانو هر ستاته پاتې کیږي فاستجبنا له فقبلت يا اكرم من ذل راو حبنا له يحيى او با همون ده ته زي چې نوم یې واصلحنا له دوجہ اولائقو گردو لمنگدل رابی بید دو دو پیدا کی دو دو اولادو انہم کانوی سارعونا فی الخیراتی بے شکا چی بیان شو تا دا عادت داو چی دی منڈ والی دا اللہ پا دین پسی حکم پسې چی ټول د خیر کارونه و او يدعوننا رهباو ورحبه امغه ته आवाज کوو مونږ فریاد کوو اون په محبت سره ام په یاري سره وکانو لنا خاشعين او ذی خاص مونږ ته اجزي کوونکی احسنت فر جهان خاتون پاک دامنا چپاک اے ساتلی واخ پل غارا فنفخنا پی ها می روحنا نمونگا پوکے کڑیو پا دی روحنا جبریلی سلام پا ذریع باندی و جعلناها و او گردو لمنگ دیل را او زید دیل را چعیسا علیہ السلام آیتا لیل آلمین یو نخد قدرت له پارو ذ مخلوقات ان عز ی امتکم امته واحدهن بشک دا, دا, دا چې بیان شو پیغمبران دا دین ستاسو دی دنیا او نا ربکم فعبدو اغه دین دا دی چې لای ز ستاسو ربیم نظام بندگی کوي دا زه ټول و ام بیاو دینځه و تقاتع امرهم بینهم خلقو ا دین ټوکلیک ټوکلیک ا دین لراځه خلقو په خپل میانس کې هغه او आवाज یې ډیر आवाज وکړل کله نه یې ناراجو آلای بول په لورځي ټول بم ته او مَی عامل مین الصالحات وهو مؤمن پس هغه سوځه مالې کړي او دې صحیح مؤمن واحد فلا کفران للساهم نش تزایه کې او خلاوی ذل د دې عمل لپاره وین وین لهو کاتبون ام د دې لپاره لیکل کړي دی پورا پسنګ و حرام نالا قريهن لازم کړې دي 파کلوباندي اهلک نا چوم هلا کړې دي دا خبره ان اللهم لا يرجعون چي دي بیا دنیا ته نشي راتله نه روح رازي نه بدن رازي حتا اذا فت حتي اجوج و ما اجوج ترتيب اورين اول خبر اقترب للناس حسابهم تذي پوری چرابران استیش یاجو جوماجو و من کل حذبی انسلون او ذی باظهر اوچت زین رابئی کی دسلا پشن زک علاقه ټوله دغورونو ده وقت قرب الواد الحق نذیر علی اغواد رشتیا د قیامت فیضای شاخصتن افسارو لذین کفروم پس ناسا پا اوبوی نی تو چکراغی دا کسانو چکاپران دی یا لنا قد کننا فی غفلت من آزام اے خرابیو تبایی دا منگلرا یقینا نونگا پاڑیر لوی غفلت کی دا دیروزینا بلک النساء ظالمین بلکہ یو ظالمان انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله فیصله دا, فیصل دا, دا چې تاسو چې ایم مشرکانو او تاسو چې د چای عبادت کوئ بغیر د الله نه چری پیرزاو حسب جهنم داتول خشاک دا جهنم انتم لا واردون تصو ایچم و جنت تزو تصو و دی جہنم تداخل اگئے لو کانها اولائی آلیہ تمہ وردوها کچر و دغا چیدی عبادت کی خدایان پر اشتیابان دے ندیبا جہنم تنوتلی و کلن فیہا خالدون او ټول بکی امیشہ پراتی ہے لهم فی آزفیرون د دی د پارا پتی جاننم کی چغی دی رولی وهم فی آلی اسمعون او دی با جاننم کی د چا خبرم ناوری ان اللذین سبقت لهم من الحسنہ ہاں بے شکاک کسان چمخ کے مخ کے فیصلہ شویدہ دا, دا غید پارا زمگناد جنت پهلای کا مبادون د خلق بعد د جانم نه ډیر بتئ لا اسمما او نهاحسی څه نابې شور د جانم چې کالو په منزل باندې دي وهم فی مشت انفسهم خالدون خالیدون او دا جن نتیان به خوشالو کې چې غواړي زورونه د لا يحزنهم الفزع الاكبر غمجن بن کی دی لرا hebat لوی د قیامتو وط تلقاهم الملائکتو او مخا مخبرا ذی هر زه کی دی تا ملائک ها ذا یومکم الذی کنتم تو ادون وای بوتا چتا غرز د ستاسو یوم نتو السماء آکت ویسی جلی لیل کتب داغ روز داچی رو دا بن غالو منگا اسمانونا پشاندن غختلو داغی بابو سے پلکا غزونو لرا لکا مخ کی بندو کانتا رتقن و دقا سو بیا بنشی او بن غالو لشی اسی جل کما بدا انا خلق لخلق نعيده څنګه چې مونږ پیدا کړیو اول زل نو بیا به واپس کوو وعدنا علينا الله يدا وعده پم باندې دي دروغ نشته ان كنا فاعلين او یقینا مونږ بدا کار کوونکي يو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر او یقیناً لکلی اومنگا پا زبور کتاب کې پست بیان دو توحیدنا ان الارض ایرسوها عبادیت صالحون چی بیشکا دازمکر جنت وابخ لدیل ران بندیان زمان ایکان ان نبی هازا لبلاغل لقوم عابدین یقیناً پا دی بیان کی رسی دل او زه اوت دا قوم د پاره چې الله عبادت کړي عمر سنہ کئ الله رحمت للعالمین among نیلي ګلې ته دنیا ته مگر رحمت د پاره د ټول مخلوقات چې ستا پوجې باندې عذابونه شو قل انما یوحا الیا هغه رحمت دار دا دا اوه یا وته جبې شکه ما تواحي کې دې شي زه یوې خبرې انما الهکم اله واحد جبې شکه مددګار ستادو کارساس تاسو هغه یو ذات دی فهل انتم مسلمون لو لتاسو دا مسلن نه نه پین ته کار چره انکار کوي او مخړی وقل اعذنتکم علی الصلاه نوای او تا چې ما کوتا هی نه ما خبر کړې تاسو ټول یو شانتي کار به واځمو وین ازري ازنیم خبر نه پويګم اقریبون ام بعیدون ما توادوون جنیز دې دې یا لر دې او قیامت چتاو سره واده کول شي انه يعلم الجرم من القول بیشک ذا فا لحظه چ پاسو پوی پوی کی پخکار خبره باندېم و یالوم ما تکتمون اپوی کی پاسو چ تاسو پټ ساته و ان ادری او د دینوم نیم خبر لعلو فتنه تلکم چې لارستواله قیامت د امتحان د ستاسو لپاره امتاون الایین او دیگستاو دو پارا فیده دا چیسو متبع رزق خوریده اللہ خبر کلیو اینو بیا خوبا و مطاعون الہین او نفع و فیده داتر یو وقت پوری قال ربیح بالحق اوی پیغمبر چی رب از ما تفیص لوکی انصاف سر و ربنا الرحمن المستعان و تصفون اور اب زمونگا رحمان ذات ته ها چې دا امداد وختلې شي وي پیغمبرانو هم دا هغه نم امداد وختړه امداد وختلې شي دغ علامات وصفون ومقابله د هغه بیانونو کې چې تاسو یې